Întrebare, însă mi-a explica domnul Tom atunci când domnul ne strează, așa un program și vor, îi și pe ceilalți că dorm și. Uh -huh. <laughs> ok, dacă merge. Și după asta mi s-a părut uh, iarăși ok, faptul că mi-au zis, domne, vină și uh, încearcă să-l acomodezi din, din o treptat, sunt pic, sunt uh -huh. pic, sunt pic, pic și încearcă. Și așa am făcut o săptămână. Dar cum am la sfârșitul săptămânii uh -huh. a ajuns